ما پوکا هودې خوب سي بار نه لې ولاله استرې ده روبي موږ دې کاني کې خوب دلیل دی ما دا مسله بیان ولې د ملګري بایکار شه 500 روپۍ جرمو دې سړک اورځ ویلارم ټنګه کې فورشم هغه ټنګه والي چې اصل قدم علا نه ودري مور ته مې ولې نو خبره نه کوي خبره کوې به سو امږي تا دا تلینچې کوڅه کوزم نه 500 روپۍ جرمي ادا دا تلینچې ا 500 روپے جون دن ما 3500 روپے کم دي انوزر پوشن د انبار تاتم توری ته پیدا دغه پیدا روان شمې اندو ته د پاکستان له لسکا علامه کوي اندو ته ما هغه تر انبار بدوانځ در کوم اندو ته سیټه ځي و او زه سبا خپل شپه پیسې وینم دا انیس به کوم دا پاین توخیہ زه په دوانیس کوس کړم هغه پاین اندو سورک یاد ہندو ما خو اغیته دارنګ ما به کتابونه او مناظره با توجیه کیوه تانګی بندوی مګر انه پټه بو شل دیر سره وخامخه نه و ده ما پشاو یالو دي په ما تر د انبار تورسه ملا بانګو اې ده قلی شو نو کتابونه نه رسېدیږي اگر سال موز نه رسم نوبلتهن به وي په شره وروته را نه گی نو امام چه سلام ګردونه نو جوړی تورسه ده روزانه مازره کې دایرې داوکې چې سړيې صدې کړې ده ټولوس کاله مسله بیان کرا او خلک یې نه مڼي د سر نه دی ګټه واړو لا اوس سکیچ بیان کې ماز شپې کوبلی سیو ميدان دې په دمه نظر کې سورې زی نو دورا غا ما دې مستقيم ادارې پمنس کې وګوره ډېر دا ګورا داګه دلام یو سره پروتې زور ته نږدې شم ما چو کتل نې ابراهيم عليه ادا ټول میدان داکت محمد ملک ما ته وای چې پهاسه په خپل طریقې صورت سجده وایې شریف عامم سجده ما په خپل ځکه سره یې چې له غوږه پیغام کی نږدغه आवाजم اثر کوي چې مستین دغه आवाज سره نکوي پنجابی आवाज سره ولې نکوي او आवाज دي ان کین پن وکړي فواض یې سره نکوي مستي چاته عزت نشته او دا اجسړی اواز اثر کوي یو غریبي چې هغه خبره شروع کړي نستا په همراہی چې ورکوې ولا یورپایي جلت داغه आवाज کې اثر لري دا ونګي بای سره आवाज ځاندار سخت تفرې چې کوي رافرمایلي دي چې هغه پوسی موز ک نو اترارتم دا کال ربوکا ته په یو یو غوغه دا غلطو حکم کوي داغه تکی نسر دیو جنا تکی کی اول شردار کی زانا جس کا اوواز نرم کا زمارو تا خبر تاسو کو تاسو فایليره 39赖 کی بلنبی خیر پروزی په دنیا کې او زم ما په جولای کې ګالار زاشي نو سر کې به خیر وږي ان tie اوواز نرم کی tie اوواز پرقلا کی ټوپونه وینو خلق منی ماتا وی پاسا پا دا خبره. ما ته حضرت ابراهيم وي پاسه خپل تاريخي صورت حنم شي دا ما شروع وکړه کله چې صورت مينزه دوره سي دم نو صورت مينز کې دا مضمون دي چې ناروستا خبره غلې کینه شور جوړ شو شو کوئی وایي شو کوئی م وایي پدې شور کې ما صورت ختم کړه حضرت چران حضرت ناس کې نه اوسه غندن او ډډه اولي سره واله ما ته وایي زمو ته ریخه دنیا کې دا که مونږه تقریر کوو او دغه سې شور او شر نه مستاخو خاله که زه مونږ په سې رازي نو دا ته کومه کې او که مونږ په سې نه رازي نو وګلئ کنه زپه ماي سفارولو سره پټو یوم نازین دین اسائس یعنی ستائر النبی یعنی که بیان دې مسلې اونکم نو پای بمانه معنی دا عبادت ذکر دی انې اخاف ربي ذا الله نه ارې کوم اني اخاف انسه تربي عذاب يوم نديم دا رنګي پیغمبر توئي قل لله اعبد اعلان وک زما د عبادت پسونه بغیر دا نه نه پته نظر نه یاز نه کوم بل چا فرياد نه کوم مخلص الهدين فاعبدوا ما شئتم من دوني چې تاسو کیا پسی داننګ پیغمبر ته وای ولقد اوہیلیک وللذین من قبلک لئن شرکت کتاج عبادت او قسم بالله لاحبتن اعمالک اعمال به برباد شم کتا بل جاتا هی رحمت شه بل جات رسید اوکړه د بل نظر نیاز دیوکه نو د پیغمبر عمل بربادی انسان بربادی یی جی او, او مرتب کړل په ان كذالک انا فعلوا بالمجرمين دا لنګ کار کوم د مجرمین سره ور کار کوم ان هم کانوا اذاكر لهم لا اله الا الله يسبحون دا سزا مې ذکر ورکه چې مطلب د توحید بیان شاو نو رې دبا بل سن نو رې دا, دا لنګ قران کې را دي القى فی جهنم وقل لقفارنینید سوره کاف پک درشم اوغور دوی اوغور دوی جانم کې هر کافر کفاره ولې کافر نه دی ولې هر لوی کافر دشمن د خدای اغاصول کو ال او هغه خیر منه کړو خیر سته وای موت ا مریب شکه کړو په خیر کې ابتداي کړو الزی جالم لا اله الا الله ناخر دا غسه چا کې د خدای سره بل حاجت روا وګورې وی زو حاجی ترا وا سره د الله نه برسو چې خدای متبر کل شي بابام ذمہ دار دی الذي جالما الله لا ناخر فالقي او في العذاب الشديد صحا دا ورته ور کوي دا کفار دی کافر نه کفار دی دا زجر ور کوي بشط لا تجلو ما الله لا ناخر عملهم الاون غير الله زجر تفیف عذاب ټول په ور کوي دانګي الله ز دا قرب بنديان او صفت کي کوي نو صفتي په ابديت کي پیغمبر ته وي سبحان الذي اسرع به ابدي عبد لوه مقام کوي او ها الادي ما او دعوت کي پیش کوي و انه لما قام عبد دا الله دانګي لما قام صاحب الاولاد دانګي ان لما دا قام عبد الله دا لا بنده چې بودیده نو عبد الله ویل دي دانګه مقابله کوي دا نو پدې وین کنتم فیر بیمنا ذلنا علی عبدنا ابد ویل دي په مقام د منازره کې کتاب او مقابله کوي زما بنده سره نو ابد ویل دي دانګه پیغمبر باندې لازم کړی وی وا بو ربک حات ایت یا کلکین دانګه زیوادی کافی نیم چې زبرداه مدد کئ ابونس قضائی دخل قران مسله د واسط د بحثه ته لید بادشاہ جلالات ورو له ثوره ورسره وا کچاو قران مخلوق نه دي نو سربېره کوم اور ډېر علما حق پرست ته شی په دې د عربو د بادینه امام ابونس قضائی پر روان شو ورسره شاګرد دي چکه دلبار تلان او داغه هغه معتزلی بیمان ابن بدواد راغی مناظره اله جلا ترغی ترهونیو لا د ابونسر د سر د پاسه کپړ شو د سر دیوالو ابونسر شاگرد تمخ را وړو چې زرزکه ملګونی فاترا لا ساهاتو آیا شاگردم قابل شاگرد دو هغه ورته الله ولی دی علی صلوح بکاتن عبدہ مورخي ذکر کړي د شیخ اواز غټ شو دا چې غرش چې ټول د لار کې څنګه دی بیا او شیخ ابن ابي دواطا اولوي ابن ابي دواطا دمو ته دلاو مشور چا جوړي قران مخلوف دی شیخ ورته تا نه یو تاسو کوم لومګیا دا مسله چې کم ته ذکر کړي د نه دا او کنه ایمان نه دا کړي ایمان نو بادشاہ قتل لیکي پاره یې فریا ته باندې او کدی ایمان نه ده نو ماته و کدی ایمان نه ده په چا مسله د نه ده نو قران کې ویلي وی چرته چې قران مخلوق دی حدیث کې ویلي دی قران مخلوق دی نو پیغمبر دین په پرانی بیان کړی دی کني ګړې دا پورا دین کې دا مسله شته چې قران مخلوق دی یبني جواب بس غريشه بس دالنه خبر وا اعلان شو چې شي کوتلا بادشاہ ته وتایب شو اور کان ټول پما فای شو موږ هم بذات چې دا کوم مسله ته دا کوم عمل کې ته دا د دین نه لیکل بيزيرا که توای دین دې نو پیغمبر دین مکمل بیان کړو او کنه هغه مکمل دین کې دا کنو شریف فیزیش کال کېږي بای د دیر میدان ته تلم و اپا سراتنم پسلور و مرد حاکم سه دلال قلی محیدی نومی و والله علم چوز بکم دایی زیو قوختم ما سلام و سلام و اونغستم کتون پراتو متبر خلق و حقیقتن هستو حاکم سه دقارت بالکتون دری پراتو یو شاعته یو دی مقصه یو دی مقصه سلام و اونغست ذکر که کی کهنه ما تا مشران و چې کته کهنه ما اولیو ای کهتا کهنه مطلب دا بیده بیده ماته حاکم وای ته د ملک څنګه راغلی مې دا پاکستان دی د پاکستاني د سپاندونی دا ری تغییر لیکو مې زه مسلمانم مسلمان قران وای وې د خلکو ته ته بدنی دی چې د ملک حاکم او حدیث نه ونی امولین ما ته خلک وته او وی وویلنه من ما има قران او حديث بیان کړی درلود ته غوسه اي نو زه که غوسه اي که ما قران او حديث بیان کړی کنه غلي شو په موليانه او غارم څنګه نه دل ما بالکل ټلیفون شو ماځپکین علما را ورسیدله هم مناظره ته کینه استه او د مناظره حاکم مسائل کړي ما اول ته پوښتنه وکړه مولا پاسه چې موږ دوه عبادت ته ما کینه سړیا ما خبره کړيده زه خپل خبر را به علیکم څه زاغاو نه ته به دا غيره د کی څنګه لوس تلم عمر کې متفق کو غوا ذکر کړم ما تاسو به زیاته شنئ زداوام روم بیا چې په ټولو دینیو دین اسلام دی تاسو یې موږ مونږه مې وایې چې به مونږ وکړي حاكم صالحو مې ذکر منشي چې اتفاق راغی دین اسلام دی زم زداوام که اسلام اقدم دی کی محمد رسول الله بیان کړو او هغه دنیا نه له تللې دي چې موږ ټوله دین خېللي دي الیوم اڅون تلکوم دی تاسو ویل مولیکا چې دین مکمل پیغمبر دین ته فش هغه مکمل دین کې د سونه بابا غفت نو مکمل دین کې چې الله نه سیوا ده بلکې انزرشي یا رمضان کې نو کافر کړی ما ایتنول ملیان خو په شرک باندې مانی توحید مثلا مانی بیاو اکه مې دبلچا بلل کفر څرګنده ویاو دا مونږه تر سره ووښتې ته تاسو نن سره مې پوزم ځکه نه سم یوري ما ته خو ماساله سکړې تا دګاو لري واچې پړي روغ دې وګورې ته به باندې ما واپس راغورخه به ما واپس راځه مې قران کې داشتې چې دا اخیده د کفر نه چا چې راځي ورکو کافر دی استا قومه تا کوله ما ماته ویل ته قران نه مننه تو کوسای ما پیغمبر موزونه کړی دي لسه ته یو کې دعا پر څه سند نه پېمنشته اوه وي چې دا سواب وین پیغمبر ولې نکوه کته شوی ثواب دین ما پیغمبر دین نګړې په خله اته پیغمبر ته ناقص دین ولو حاکم څه چواتا سنون نے دعا پت کر دی ماتا سکی گا ما تا عرطا تا حجیس نمانی اللہ او ما اکملتو لکن دینو کن دین خو اغره چو قرآن حجیس و جلده انو شیخ ابو نسے خوزعی ورطا ہوئی چو که دینی ایمان نہیں نو ما تا قرآن کی او او که دین نہیں اینی بینشی نو پیغمبر بی دین پت کر دی من زعما ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم زعما شین فقط کفرا حجت کراجي هاي شي يا پیغمبر دين پټ کړي د ابو نصر غلي مونږم به دې ته نه راوول او شاګر درته وي و سلام بكافنا ابدا حضرت لقمان کي خيستا نصور کوي خپل بچي لا حکيم الدنيا ناګه ور کوي و اس قال لقمان لابني و ويد يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم دا صاحب کاف تعريف شي کوي اس قام فقالو ربنا رب سموات و لار لنا دعاء من دون الا شر شر مبدء الله نمبر سبنو واذا تدلتم وما يعبدون الا الله بتشهديدا غينا په دې مساله چې ال عبادت لله اصحاب کا په دې برشي دي اغه ایمان دار ده فرغان تريزي وي يا نجات مساله دا وتدونني لاكفر بالله واشكه به ما لا سلیبی نرم دا غو شلته ما بل صاحب ياسین و ما الیذا اعوذ الذی فطرنی و یترجون اغه دا مساله یعنی علی عباد اللہ اغه جنات کی مسلمانان فی دی ولن نشرک بربنا احد ادا جنتیانو تعریف تی کی نو عباد توئی عینن یشرب بها عباد الله یفجرونها تبذیرا فایباد الرحمن الذين یمشون على الارض دارینگی مرغی وای وجدتها بقوما یسجدون للشمس ذی عبادت جس بدر الله نہ کای فرشتوی ال عبادت لله جنه کوي الا عبادت لله <clears throat> اغه صاحب سين وای ال عبادت لله اغه فرعون په دربار کې چې غوي ال عبادت لله اغه مرغای وای ال عبادت لله لا تسجدوا للشمس او زموږ کې شکته وای شرکی دا مساله چې په هغه فرشتې کتابونه جنات مؤمنان فقانی اولیاء کرام او مرغان در دا متفق دي هغه مساله اتفاقی ښه یا چې اتفاقی مساله یی ته د هیڅ اختلاف کیږي ائما ابو پریرا شافعی او مالک او احمد رحمهم الله ابو پریرا مسلمان او کافر فپریرا چې هغه اتفاقی مساله یی ته فرشتو مېریدا انبیای رسول ام ویریدا او جناتم میرے دا اولیاء کرامو میرے دا حق ورسو میرے دا او پیرانو بندانو میرے دا امرقوم میرے دا ال عباد للہ دا اتفاقی مثال خلقو خلاف کړئ دا مان کای یو کړي یو قالې تلم زما دی یو دوستو زیوادو ما خاملم کفاو مایولي کفای دې سي کمی مارا وڑی ویننا ما بیا زما یو استاد او التا شرجامي دې په اصول صفه کوي له دې ته ډېر مضبوطو ډېر زورورو وې ته خبر نه معنی وې دمان کوي د دی جماعتونو دیابلو سیمامانه او ساحه سره کار کوي چې اگر راضي او تکلیف وې نه شي او استاد وري چې په دې لا ور به سمونه نه نو مې ټولې په فائې له سابې ذتیبه کوي مې یو خبرمایتات کوم دغه د ماله تلګیرې مګر یې کنه ویالو مې ما ته کوله نو زموږ ګډوا مې نه مې بیا مې کې کوله زمونه تا زم ما تور ګیرې لیډېو ویالو مې اوس پین پینې ګیرې ما څه نشواله ما غوګنه وال شي چې معلوم ني خاص سره جنگ نشي کوله اګر اواز کوي ګیدار یو چې هو کې ټلوې خو دارا سره کولی شي چې غني کودته منازراوا نو منازريونو کرا نو ما ستکیل کوم نو خلک یوکا نو جمعہ شروع کړو کانی شروع وکړه ا ته ماجه دزنه شروع کړ نو ما دوی جامې خو د کولی شي نو بس کا قانون ما خپل خو میرو ده ګنه کوي کولی بس کنه دالګه دې چوکې متخفیل کو نو ټول جامې می نو ما په دې کاله درو زغه په دلیل راست کې يم نو مر دایمه ګور هغه وسه کې مې مراله غنې استاد بننن قران او کیج د دې چې سوګشتوي کنه کایمه خبران کو جلسه شروع شو اغه خلق د مانکی مجدان دي مشر مانکی نو عبد الوهاب اغه تيګه چې ما ته کړو چې کاته سبورت ته کله ګولا او بیا رو سفر کوغه ته سیده کوله نو عبدالوهاب سے بغا متہ کړیو نو ډیراکی امام درس یې چې نو خاطر وې ډیراکی امام و او زوځه چې مشرید نو خپل ته جپره شب میګان درې سو چې وجني نو غرش پی او تخته نو خرته خانانو زغې فنا ورغسته سار لا میګان یې راک سره یې وینې درته جنگ شروع شو پیرانگی سول او کړ د پبوې عالم چې هغه د انګلیزانو شمس العلماء نو اغه چې تر قتل مکوتل چې ضرور دي نو شریعت خاص څه نو پیران دې پوه اغه چې کوتل چې زمما مرید خورا ګر کړې نو میګان ته وي خې نه دي کړې زمما څو پاره اجرم زره کو نو معاف کړ عبد الله د ایسګندز داغذی عبدالحق او دا عبدالحد محمد امینو داغذی عبدالحسنات اوس لاغه نو شهري چې تاسو پهړي خلق ټول مریدانو منکی تھے او استادو دې چې دې رایکه په خلافی مسله نه بیانېږي بل ته بقال الله قال, قال رسول دېږي او ځکه چې خلافی مسله ده نو په دې لور به زه سمم انته ته موږ وادي ان فی دې خلق او ما او جی بل قوت وا بیان بنه تحقیقې ان په خلافی مسله بیانې خوシャレ شو خلک یې جنزه توبه وکړه دا ډېر مخروقات راغلم ما غواړم د بنباي خبره درا کوم کی اوسړې د کوم کلی نغته نه شبکی دا کومه من کوي چې دونکی نری ته من کیوالوي په کورین په پړې ټیک دی یو ما دانګې کی اوسړې د استاد شاګرد دی نغته نه شبکی یو پیر موری دی نغته نه شبکی زمونږ د علاقې مشر او پیر عبد الله شه دی زمونږ نو څوک دا غو موري دی نو هغه ته تاسو کې څوک اوبیا نشته نو ټول یو من ټول دې موري دانی دا وایې ما استاد ستو وزم یم اي او بیا نه پر دې مې وار وکړه ما الحمدلله چې موږ ټول اوبیا یو د عبد الله شه خلافی مسله دا کوي امام وایي امین به پتاوه ویلو ی روبو یو لاس وو چدیبل بوینه بوجهته داخل افی مسله بنه ته اغه مسله به کول چې باغی اتفاق دي او دا سه مسله چې باغی ان فرشتې انبیا اولیا پریان پوخانی حق پراست مارغان متفق وي اغه کومه مسله د العباده لله د عبادت تقسیم داري عالم الغيب الله پیر مانکری کی خپل کتاب هدایت الاول ارار کې چې چا وې چې ولي پويږي ال مغایب کافر دا د کتاب دی مې تاسکرتو کی پیر بابا وې کافر شان وې کافر ماذر وای کی دبن و خپل څوک وې باباګان پويږي اراره شنو کافر دی اپدې د ټولې اتفاق نه چې دا کافر دی خلک اړین شو بل مسلې ده نظر ما په کتابونه دا ودیو وښې دیا دمسو سلیم او په درې ګڼډی دیری شي مې اوس وو استاذ مې ربان په دې بیان کې دی مې نه مې ځبانه قران په تو مې ته په دې لاس کړه په خندا یو چې ته په قسم سره به رښتیا وای چې څوک په مې غیر غير الله او انکار دی وای مې څوک منته یو سم کئ تور ته سو کافر مې څوک بابات نه سنداز واړی تور ته کافر دې دیا اوس په مشره ولا سکتا ناسو ویجیټیک دی مهنه درخ هرکو نه او درې کې و سبا موږ غم په دانه کې جنگ پیدا نه کړی ما یو چې جنگ نه کوي ټول بابا کو هغه قسم خوړ یا مساله دې دې نه توه راته ای ما موږ لرو نه زما غا دوست ما ته وایي ما نن پدی په کور موندل ما ته وایي چې و دې وې خامخاز دې جوش راو ستزم قسمونه خدایش ته مې ماله چل راځي ماته دې یو غنټه او چوری کړې لمه دې په قسم خو یې جفرشته وای او مونږه کا پیر یو مونږه مشرانو کا پیرانه دې ماته یو غنټه کینی سم غنبه و زما افلو غلط افلو دا ودی کې اثر ني اتفاقي مسله اخلاقی پېږه وره اتفاقي مسله ته خلکږي و غل کور ته راغې د کور مالکش ته دی در اغجن دی قرآن و سنت برباد کره ره او ټول مای طول کافر دی یو پا کافر وکی دا سنیشتے چاقا وائی آر چالا علم غیب شتے پیغمبر لوئی ها یو دا دا گئی مولا دی چاقا یو منون بلغیب علم غیب ثابت تے حر چالا ذخائر دی دکی ویو گو رہی علم غیب بر چالشتے دا کافر دنیا کی نیشتے کافر مولا وائی یا روی کافر مو پرایورت وی دی وستوخله ساده غره دا ته محتاط ته فای محتاط دې ما دا سلی کافر چې هغه د شرک لري مې هغه ته د اړې وړلې نه مقریر نه دا ونګې اهدین صراط المستقیم نو مست عبادت کې شرک دې او قران کې د عبادت اجزادی تو عبادت اجزا قرآن ذکر کری یو شه کتاب لی که نتال اصفاب پکاید یو چه خط از دائید دویم چه لاسی رو دویم چه توجودی چې بل مختبوری چه غلط نیشی سلورم چه قلم بی پیزم چې دواتی شپاگم چه که غز بی وم فراغت بی هر چیل اصفاب بی دارنگه قرآن کریم دا دې چې عبد عبد وای غلام تا شرف النفوس دخول ها في رقهم شرافت النفسو دا دې چې د الله په غلامای کې دن نشي شرف النفوس دخول ها في رقهم والعبد يهول فقر بالتمليكي ولان فدي فخر کوي چې د خپل مالک نوم واخلي چې د مالک نوم واخلي د غلامو زړه فرنګي غلامي موږ یې ماده ان شرافت نفسونو زادې شرف النفوس دخولها في ركهم چراغي علماء کې دن نشي نو شرافت به ال اساس دي شي او کې علماء کې دن نشي نو شرافت لري دیو جنا دو شرافت عادیت کې عادیت کې دن نشي نو شرافت ته او عدیت کې د ننی نشرافت نشته لوی شرافت العبدیت چې یو سره عدیت کې د ننی شي دالو شرافت او کی عدیت کې د نشرافت نشته دا عبادت اجزا دې باره یو کتاب دی چې کتاب صرف دې لیکل لري تحقیق د یا کنه عبدو او شیخ ابو عبد الله اسماعیل الانصاری دا یو عالم ته شویره عراق کې عراق دوسم درگاهونه دي یو درگاهه شاعران جمع کیږي هغه د جامی درگاهه هغه ته شاعران جن دن کیږي ایا دغه مي درگاهه علما جن دن کیږي په کې باس مواسه اوس قران شاه هغه د امام راضی درگاهه دي امام راضی ازا ته درگاہ ته با علما راتل کله چهيرات آباد او پاغې کې با علما مناظرې وبسونه کول باسم وباسا پادای کې بکېدل زریم درگاہ شیخ الاسلام عبد الله الانصاری دی چاګه تبصوفیا کرام راتل شیخ الاسلام انصاری مشهور محدث دی او مشور ناقد حدیث دے دا آغا تفسیر دی دیوصل و تفاثیرنا محفوظ دے دا شیخ الاسلام تفسیر چاہی دی دے او غلی کی ما یوصل و تفاثیر دے دا تصنیف دے پرد علم کلام دے زم الکلام دا کتاب دی دا داغه کتاب د الفاروق فی صفات شیخ دارنګ دغه کتاب د منادل الصایرین فی شرح یا کنا عبدو و یا کنستعی یو آیت باندې ان اللذین سبقت لهمر من الحسن شیخ په دې باندې درس وا اتیا مجلسونه مناقض کړي ان دریس او اکیا مجدسون کي پدياويات ترانې کړو زور داره مو ان الذين سبقت لهم من الرسل دانګي دي شيخ درلک حدیث پسنت سره یا دي بخاری مکررات کي لړکې نو ضرور پینځي زره کي شیخ اسماعیل انصاری درلک حدیث سلا سمع تعال حدیث سنگلستان دانګي دي او پاجيس مشهور مجدسينو نا ذکر کوي شیخ تخپل کリーナ درې زلملیانو شړلې او کافر کړو یو لاک دا مریدان او سلطان الله فران چې کله په دور راغې نو لمو باچا ته وې درته اولاد دی چې هغه د الله جسم جوړ کړی دی اوه تسهیلتي د زرو زرو بند شکر مولیان جوړ کړو شی په مقام د عبادت کو التبه حق کړو هغه باچا وې خان دا چې کاتورم شه وی کمزای دی وی چې کمزای کی داګه دا مصلا ده دا. سپاین یو لګل هغه وکنست اواز خیر باندې راغله سره درو شیخ بادشاہ د غناست او علما وی ورده بادشاہ تپو کید لس دی دا خو سرودی به جانو دی روپا دا تان نه حق کړي وی زه اغه الله کې فرعون دوکره دی دی علما ته قسمه چوم چې دا دې نه حق کړي علما ټول اجز شو اخره وکړه دا, دا, دا بیمه د شیخ اسماعیل کتاب مند منازل السائری فی شرح یا کنابود او یا کنستای اغه وریکو ونچوځي داغه تشریح کړه د ابن قیم داغه کتاب مند مدارج السالکی فی شرح منازل السائری داغه کې د عبادت تشریح کړل ابن قیم یو د عبادت نو قال یقزا ب امور الله د عبادت یو جوز ده چې وښی چتا ته پته یې چې دا د الله سو حکم دی ا دې د دی دیم العظم ب امور الله د خدای تم قانون او حدیث دی چې دا د پوخ نه کړی چې دنه به وغیر نه پرېږدم دریم البصيرت چې تا قران او حدیث لستي ته په فوې امي سپوي بل التوبه چې ستاسو ځین کې دای کما غلطی کړی نه زه وتره بل الاستغفار دا نه چې ځانبا اللهزا پستورګ وګوري پلانتا بل مطلب وګوري الوقت د خپل وقت قدر وکې شوفي ابن الوطب عاشه لري چې دا وقت می خراب نشي بې ځای لا نشي اصفا د ورته امر کې عبادت کې صاف سرور کله چې تور دنس دکي خوشاله وګرځي شکر دې الله نن دی وخت زمات قرانو لغو اسر راز وساتې د قران او سنت سره ان نف ساقي اخلي په قران او سنت الاخبات مخبتين رازي از زهد هيو سرن علان حسين اتبتل انقطاع مخلوقات الرجاء د الله نیمه چې قراتبي نیمه ته سوچ ورکړه دا الله کو ذکر کی دا نه کې شي با دا یې الاخلاص التعظیم له حرمات الله د ذاق راځي زاینو عزت مندي با کې د طالب کمره ده pkgینده کمره ده موږ کېشته سره ورودهشته دروغ کمی نشته سپګډېری دته وې جمعه جمعه ته د کاغذ پروته هغه کې پانه پروت ده د دې کلک تعظیم و حرمات اللہ نی نداغذ رضی صاحبی ذالک و من یوازم حرمات اللہ التوکل زان با اللہ تسواری بس طائق پوئی جی التفیز پدار کے فرد لے السقاء اعتماد با اللہ التسلیم گردن کے خلال المرضا خدای جسا فیسلو کی د با خوشانو سیئی دفیسلی نمت کی کوشش ہوکا الحیابہ کے محار متبانو گو گو صدق دې هیڅ دی وایي علي صار مرګره وبدان غره کې یونس بن علي حسن الخلق خستا کوي به ساتي ان قلاله خلقن عظیم باجزه غني المروهت ځان مردي به کې ځان با کمزور نه غني الفطوهت انه فتت امنه تعلق و ځان غندي البس فراق به کې خلق سره با څنګه دي نکه ال آداب ال یقین الذکر الله وا دې الفقر احتیاج ال الله الغنا ليس من من من لم يتقنل قران زمان وتینه دي چې قران یولو صاحب مخروطه محتاج دي لم يتقن غنا نه دي او غباب را کې دي لکه د تغانی نه دي بعض خل لاسمنا مللمه تغنا نه د زمانہ اوسو چې قران په خوشاوازه ونه وي فقه د غانه یغني باپ دی ان شاء الله زبر خل زکه به که دښمن نه که دوست دی نه شان وکړ لو احسان تو عيد دي ات تعظیم نه هره نو خدای میشته خدای به الله دارنګي ال زود ور ور پریزګاری شوبش شه بنخري کوم سي چې د مقصد ني ناغي کې بني اړم دارنګي بزان ساتي ناکاره مجلس نه حدیث کې راځي نه د زمانه غرسو چې من نه نشه ان کې له مواقع د نه مننه و المال اعمال نبر بادئی و قصرت السوال او خلق تا افلوی نیچنگوی کری دو دا ٹول اجزاب راضی قرآن کی او قرآن پڑی بیان کئی دانگی عبادت متعلق دے حواس خمسو او دا او دا او د عبادت اقسان دی پینزو یو حرمت دین کراحت درې مستحباب سلولم سنت پنځم فرض د حرام نه ځان ساتل کوم عبادت ده او دا پنځو اړه د هر خاصې سره تعلق لري دخولې فرضي عبادت سره ذکر سنت سره تقریر مستحب سره شغل مکروه سره بدادبي کول حرام سړي کریمه ده کفر ده دسترغو عبادت سړي فرائض تکه تل سنت سړي فرائضو کې شغل مرصحاب سړي خګړل مقو سړي حرام تکه تل حرام سړي حرام نه دي کول دا رنګه د درو پنځه هوا ظاهر وي پنځه باتن دي هر یو سره پنځ دي نو نو عبادت څنګه څه شي چې دا ستاس زمادات غي بعدت فرضي کم ده نه کم ده سنت کم ده مکروه کم ده حرام کم ده دا رنگي د لاسو د خوف د پوه فرض جهاد فرض عين سنت پاي کې کوشش کول مستحب د مرګ ورنداد کول مکروه د خدا حرام ته تيږل دل، دا د خوشو دا رنگي د لاسونو د عبادت قران کې راشي وي اجزای ما بیان کړو او یا او سامنے بیان کړم سر پنځوس او شاء الله قوم مل مل کی عبادت راضی نزهه نشاندی کو د خبر نه دینا دارنګ عبادت د ټول مخلوقات سره ان کل من سے سماوات ولاد الله تعالی رحمان عبدا طول دغای پات دی کی دي سرات مستقیم نه غلار ابراهيم عليه السلام لار تمويل احديكا صراطم مستقيم سويا نگلار در فتحنا لك فتحا مبين ويهديها كصراط مستقيم ان كا على صراط مستقيم عيسى عليه السلام ان الله ربي ربكم فابدو هذا صراط مستقيم صراط مستقيم عبادت تفائل وهذا كتاب ربكم المستقيم دا کتاب د الله صراط مستقیم او صراط المستقیم اتباع سنت یاسین والقران الحکیم انکالم من المرسلين على صراط المستقیم فرق صراط المستقیم یستاتب یکی نه صراط المستقیم شه دای ذکر کرے من کہون کی شوق دی چدا دور هغه مساله دا انبیاء فرشتې حیوانات اولیاء کرام بیا نه ز دې تطریب بشارت په دې متفرده نو دې مانين سودي مانين د دې نه شیطان شیطان وای لا اقودنا صراط المستقیم سرت عارف کراجی کای بنم دیتا د قران مخ کې قران توینه پیدا مانې د قران نه د شیطان لا اقودنا صراط المستقیم مشران ساده مشران کبرا ربنا اناتانا سادهتنا وکبرانا فازلونا السبيل الله مونږه مشران منل نومون قران نه وروليو سبيل قران سبيل توحيد سبيل عبادت مونږه د سرداران او مملکانانو اده مشران منل فازلونا السبيل مونږه الله د قران واړو مونږه د عبارت دا ننګ مانين سود دي پیران موډيان ان كثير من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله دې پیران موډيان حرام کوي او سره دینه الله د کتاب نه خلکړي سبيل الله قرآن سبيل الله څه وی سبيل الله اتباع رساله <تصف> يا تو وایا چې شیطان دشمن شي مرګري دښمنان شو ځما ملکانا دوشمنان شو مشران دښمنان شو پیران دښونان شو نولین دښمنان شو من دا زه په دوه برخو کارم درکارم چې کوم مقابله وکم زموږ څو قران کې ستاسو دښمنان هم خېریدي چې دا څه به تونه او ما ګریم درته خېوسه چې ما ګری دیم شه یری ګما د دې مسلې داون د مؤمنان یوسف کی راضی دا قل حاجی سبیلی ادو اللہ یانہ فمن تبانی اوایا زما لار زما طریقہ قران او زم زمانہ تابدار قران قران وا ان اتلو القران زما کار دنیا کې قران نوستل مرګری شوق دي انبیار السلام مرګری شوق دي صحابه کرام نګري سوجي ان امثالهم انانکارین فور سوج کیا باندې چې د فضل شوه دي نو هغه به استعمال ګره اچا باندې چې غضب نو هغه به مقابل فاته کې دا بیان وکړه چې زه قران خم الګاستا ما ګري سوجي و منعمون علیهم فرشتي انبیا اولیاء صحابه او مخالف دي سوجي مرذوبونه لهم دا یو فاته اده انکه دارلږی دارلږی انکه کله یا کنا بوزو یا کنا سین اخلاص ک نو په دې باندې طرف تول غ انعم تلائم تو دې سزا مالک او مدین سمانا تب پای نعمت کې او غضب او زلال ذکر کړ دارلږی صورت کې دوه لفظه ذکر کړو د بشارت الهدایت او نعمت اې دینا انعم تلائم <تصدق> ذکر کړو دو دا وڅې مغظوب ونه دا دعوه د ہدایت مقابل غضب ا د نه مقابل ضلال دا دعوه ذکر کړه دا لږی فاعل د نعمت ذکر کړه نعمت چا کړلې ان امثالې تا نعمت کړې دی الله امغظوب ذکر کړه دا غی فاعل ذکر نکړه داولې ذکر کړه دا غی مطلب دا ایک کلا فیل فاعل ذکر کیجی دو وجه لیبا همو دکا صلاتا غذاب شده انبیاؤ پی لعنت فیل ده فرشتو پی لعنت فیل ده حق پرستو پی لعنت فیل ده اور چا پی لعنت لعنتی در لعنتی لعنتی مغضوبن علیہم دا غی فاعل تامیم لحظف کا انامت علیہم اور دا انامت ذکر کا دانی صورت کی صفات تا کمال انوحیت ربوبیت رحمیت رحمیت مل اداے الله لا ثابت کو او ردو کو فرکه ذا الله متدین ورا دتو اې دینه صراط المستقیم الله منتلار د پیغمبروخه نېغلار د پیغمبر متدین سوې اې دکګې باندې روان دي د پیغمبر نبل لار کګه ای وژن رد د متدین دالګه په دهرې نه رد کیا غوي ددار ده دا, دا غوي کو رب العالمین رب محروقات نه ندہر دے دارنگی پر مجوس رد چا غیز دان و احرمان وی رب العالمین دارنگی رد و کپو منات قو چې د خدا علم پو جزیاتو نیشتے تعلق نیشتے الحمدللہ زی حمد ذکا کم چی زمان پو دے فیل اللہ پو رے نا عقل پا آل الحمدللہ رد و کپو چا نام بیاړ عليږي نه پشان ده هرانو فقدر يوم معتزله او قدريوي ده تقدير نه منکر دي خدا وي ايش نه دي کړي ا معتزله وي بندګ پره خالد دي يا کنستعين بندګ پره خالد نه دي زه د الله امداد ته محتاجم دا رنګه رديکو انعمت عليهم تاریف ایو که دا صحاباو ارادیو که پروافید و پشیاؤو که خدایو اجماع پر نعمت کرده اتوائی پس افاس علمه که دا کتاب خرافت ملوکید که دا تسمان مال بیشلیو دا بیت المال پا خروانو تگی کرده وان ایک سو پا ما آویا دا خدای بدل کرده چې من عمر علی صحاباو نشون و نور صوب دی نورا دیو که که فراده غی تعریف کړل <سؤال> ما په فضل احسان کړل او ته هغه بدی بیان سوار څوکاله پس بې ایمان انا هم تعاليهم داوی کې بیان وکړه نو فاتحه یاو خو پر فرقه سلام مستملل ده منعمون علی مذوبون علی ذالین بل نه غلار اوغی معرف کړل ده بالله چې الله تعالی طریقه در رسیدو اتباع پیغمبر ده وسيلهشته او دو دوه قسماله یا وسيله شرعيه ده بل وسيله شركيده نو وسيله شرعيه شه صراط مستقيم او شركينيشته بل لاله توفيق بل دایو کړه چې قاعده د غختو داره چې د کانس شي غواړي نو اول دا غته تعریف وکړه یا رسول ستاسو صفه مې وړې دل طالبانو سره تاسو ډېر لاس کړی طالبانو راټولې چې کتاب دني زاغه نه غواړي زکه تاسو ډېر لاس کړی دانه نه ډول ته نه سوال وکړه دا طریقه د ادب په پیل اول, اول دفعه تعریف وکړه نورو ستنه سوال وکړه اهدین الصراط المستقیم او تعریف کې نو په اغه محمدي ذکر کا چې الله دا غي مساحق دي دا نه مرض ذکر کو لوی مرض د خوای غزاد دي عظلالت دي اول شفاعه یا کنه بدو یا مستعين دي دا نه علاج د امراضه مهلکه ریا نری کا زانه جزو ګنه او کبر لری کا ان استاین وایا زلال لری کا هدین الصراط المستقیم وایا ادارنګه زلالت لری کا تعلیم زتا داویږي تعلیم ذکر ک دا فاتحه و, و ان شاء الله پرتئ کی سوراتون کې بدا مضمون ز بیا مقررو کوو فو فاتحه پدې سوره مستمل و اخر دعوانہ الحمد دا هر قسم اسلامی کیسټو د دمیلاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دقی سخوانی بازار شاته پی خار